lakvihan patriyam, mm habakun, -hmm. fataral qasidu, juhakil hawa. Nifas je znači uh, krv koja izlazi iz materije mi se ženi zbog uh, porođaja. Učiteljica definisao je kaže glazi uporedo sa i malo neposredno prije porođaja i nakon porođaja i tako dalje. misli se ode znači grkoja iz za maternice nakon porođaja ženi. Euh, već se spomenuo da imam šarfe, da, da, da se šarfi se između natome da šestotični faza, da se nifas, krvni faza se ne ne pojavljuje, ne smatra se nifasom osim sa porođaj, znači ono što bude prije toga bez obzira što izađe krv što pukne mjehur i tako dalje, to se ne smatra, ne smatra se eh uh, uh, nifasom kod uh, po imami Šafi. Dok ima znači malo to oko toga razilaženje. Znači na, uh, prije nego prijed kao što se žena porodi a ko se pojavi krv, da li je tu, da li se taj krv ubraja u nifasi ili ne ubraja, imamo uh, razilaženje među učenjacima. Period uh, trajanje nifasa Uh, imamo neko razilaženje, pod, dva staf o tom pitanju, pa na naoslo toga, što se prenosi je do hadisu o tomu Selemi, radijallahu anha, hadisku je biležen buddahu Tirmizi ibn Maže, ocienio ga šehrbani im dobrým, znači ima u nebo držene slabosti, ale obše prihvačen, kod Fukaha, u nebo je došlo, da je, da je ona rekla, kaže, kane ti nufesá teđlis ala ahde Rasulullah s.a.w. erbe'ine javne. Kaže, ženom oni fásubi, e u vrijeme a a u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alayhi ve sellem kaže 40 dana se brojale da su unifaz racionalo se da su unifaz kaže Tirmizi k nakonstvove hadis u som som kaže ejma ehlul in min ashabi nabi sallallahu an selem u wa min ba'dihim ala an nafusha tad'u salata arba'in yawman kaza islozhisu uchenjanci uč, od ashaba diris sallallahu alayhi wasallam i oni posle njih da su žene unifa žene unifa su trebaju ostaviti namaz 40 dana Kaže, illa an tara tuhra qabla dak da vidi čistoću prije 40 dana kari fatartesva tu sali kada vidi čistoću prijetoga, toga znači posljednja čista prije 40 dana kaže onda se okupa uzmi gusul kaže i klanja e, to je znači opšte poznat stav e, opšte stav među islamskim pravnicima e, u Brajo e, e, navodi da je to stav sa sa četiri mezeba ina unutar mezeba mazilaže i drugi stav učenjaka je e, Danifas, Ne mora, ne, da nifaz ne traje 40 dana, nego da može da bude i veći period. Znači, na osnovu Hadisa, većina učinjaka smatruje da nifaz može trajiti samo 40 dana. Ono što dođe posle 40 dana, to, kaže, više nije nifaz. Nego se ubraja, ako je potrefi period hajza, ono što i dalje ima krvi, hajze. Ako nije period hajza, smatruje da se isti hazo tako domaći većina naučnjaka, na osnovu ovakvih ishodu do ocjenjemi. Dok manja skupina učenjaka kaže il da a, da je da u stvari nifas može trajati da i više. Traju ono dikoliko izlazi krv krv nifasa. To spreno se Ibn Taymi je on kaže a, u svojim fetava kaže an a, an nifas Kaže nifas nema granice. Ni u najmani periodu do najdužeg periodu. Pa onda spomenuo taj moj ovaj hadis od od Pita, 40 dana, odnosno kaže može efifa da traje, kaže više može 60 dana, može sa 10 dana da traji. Pa zbog ovoga je naše znači, nastalo ovaj to to razilaženje kod toga znači šta je spravnio od ova dva stava? Eee mm. šta je spravnio da li traje više od 40 dana ili ne traje? pa suodno kako je kakorko meselo razumio od koga je učio pa tako i prenosim pred na našim sestrama. E, Allah zna najbolje e, blije je ovo što spomijem. Temije znači da, e, da ako kod žene potraje znači ista krv koja je cijelo vrijeme traje do 40 dana i nema razlike nakon 40 dana da je to je da je to e, takođe nifas. Dok vicino rocenjaka koji imaju koji su na drugom stavu a kako navodi idem kod i bi mnogi drugi drugim fizikih knjima kaže ono što pređe kao što se malo izbjeglo naoko 40 dana kr koja ide dalje kaže ako je ako se potrefi da je to period haiz za što inače u tom periodu i prije bio haiz to se tretira kao haizom a ako se kaže ako ako se ne potrefi kaže tako dalje izlazi, izlazi ona se smatra isti haizom znači ima propis isti haiz znači obaveza nakon 40 dana da počne klanja to je poenta I odnosno dozvoljene muž naziže te za da ima intimni odnose. To je posledica ovog jel posledica razilaženja među učenjacima. A, što stiče, znači najmanjim periodanifasov što su promijenili znači da onda ima najmanju granicu a, da nema najmanju granicu odnosno da može trajati jel onoliko kako traje kad žena postane čista jel poslije toga uzme gusul i dozvoljeno da uzme rata, oni i ibadete koji rade. Uh, s, uh, s tim da ovdje sad učinjavaju se različna znači može, može li taj nifa da bude skroz kratko vrijeme? Može biti skroz kratko vrijeme? Koliko je to najmanje vrijeme? Da da spominjemo te detalje. Uh, imamo problem drugi, naši kada se desi, a tu se često dešako žene, da postane čista prije 40 dana i prođe malo period, 10 dana bude čista, a onda ponovo se pojavi kar ono da posjeti tako ajto kr što se pojavlo. Naravno odma se vraćam na to dali to krpa prepoznatljiva po izledu, po osobinama dali krp Ajza ili aponijeta, onda je onda je to druga krp krpiti haze ako et aksa neprestano neprestano pojavljije. Uzovo učenja spominje meselu poznato da to je kod pobočaja žena kada su žene nakon pobočaja u nifasu a pa većina učenjaka čak se to je pripisuje svChatItem da nas na tom stavu smatra da žena koja pobaci dijete, ako ga pobaći tako kada se onaj pobačeni feti kada pobačeni fetus dobije izgled insana. Što znači da ima halko insana. Izgled insana to znači da ima da ima udove, noge ili nogice i rukice, one male, i glavu. Kada ima taj izgled matrasa, tada kažu, kada pobaci, bitno da žena da vidi šta je to pobacila. Ako ima izgledin sana, a izgledin sana znači po, po udovima, po glavi, onda se smatra krv koja izlazi da je unifas. Ako nema izgledin sana, to što pobaci, onda kaže krv izlazi nije krv unifasa, nego krv poremečaja što znači mora u tom periodu da klanja i tako dalje. E, to je, znači, e, to je opše poznat stav kod učenjaka. Međutim, ode je prvnik od ovog pitanja što nije poznat argumentni dokaz, e, ja se trudu da ga nađem, nije poznat i zato še je Alban zauzio drugi stav. Znači, nema argumenta u šarijetskim tekstima koji je vezao ovaj propis za izgled fetusa. Da je fetis ima izgled insana, pobačeni fetus tako da tu nedostaje taj argument sa kojim možeš na ako ima izledni sana, tada je nifas, krpo izaz nifas, ako ne ima nije pa, onda zbog toga je ovaj Albani a i mnogi prije njega su zauzeli stav da u stvari da bilo u kojim periodom žena kada pobaci i izlazi krv kao posledica tog pobačaja da da se to tretira kao krv nifasa a kaže da ovo, ovo vezivanje za izgled fetusa, da li ima nema, da, je, da to ili nema argumenta, na tom stavio je bivše i Odnosno, islamski pranac su tu malo preciznije regulacija, pa oni kažu, kaže, ako se pobaci dijete prije 40 dana trudnoće, znači u prvih 40 dana trudnoće, kaže, onda kaže, krv koja izlazi nije krvni fac. Znači, to je sigurno ni krvni fasa, znači, predan se da su složni na tom, naravno ni složnije, ali kao većina će da to ni krv. Ako pobaci nakon 80 dana trudnoći, kaže, onda je sigurno ni fa, krvni fasa. Problem je između 40 i 80 dana trudnoći kada, kada žena pobaci dijete, znači, da je to period, da, u tom periodu se onda kaže gleda kakav je izgled tog dijeta. To je znači, taj stav na čemu je većina učenjaka tada se gleda da li ima izniva sana nošnu rukica i nogica i glave ako nema onda je, ako nema onda nije, nije krvni fas kao ima onda krvni